56. Néhány nappal később nyilvánosan bejelentették meg Az újságok arról számoltak be, hogy megfáradtsággal és szédüléssel küszködik, és nem marad meg benne az étel, különösen reggelente, amiből semmi sem volt igaz. Fáradt volt, de egyébként egy dinamó. Sőt, szerencsésnek érezte magát, hogy nem szenved durva reggeli rosszul létektől, mivel egy igencsak embert próbáló turnéra indultunk. Bárhová mentünk, hatalmas tömegek vártak, is, meg nem okozott csalódást nekik. Ausztráliában, Tongán, a Fidzi-szigeteken, Új-Zélandon mindenütt elkápráztatta az embereket. Egy különösen lelkesítő beszéd után felállva, ovációval köszöntötték. Olyan zseniális volt, hogy a turné közepén úgy éreztem, Kénytelen vagyok figyelmeztetni őt. Túl jól csinálod szerelmem, túl jól, túl könnyen megy ez neked. Így kezdődött minden, az édesanyámnál is. Talán őrültnek, paranoiásnak tűntem, de mindenki tudta, hogy mami helyzete akkor fordult rosszra, amikor megmutatta a világnak és a családnak, hogy jobban csinálja a turnézást, jobban ért a kapcsolatteremtéshez, Jobban fekszik neki a királyi életforma, mint amire születése szerint joga lett volna. Ekkor fordultak igazán rosszra a dolgok. Amikor hazatértünk, újongó fogadtatásban volt részünk, és lelkes szalakcímek vártak ránk. Meget a várandós anyát, a korona makulátlan képviselőjét üdvözölték. Egyetlen negatív szót sem írtak róla. Megváltozott a helyzet, mondtuk. Végre megváltozott. De aztán megint megváltozott. Ó, de még mennyire! Csak úgy hömpölyögtek a történetek, mint a hullámok a tengerparton. Először egy ostoba cikk jelent meg apu egyik botcsinálta életrajzírójától, aki azt állította, hogy dürohamot kaptam az esküvő előtt. Aztán egy kitaláció következett arról, hogy meg kíméletlenül hajtja az alkalmazottait, és elköveti azt a megbocsáthatatlan bűnt, hogy kora reggel e-maileket küldözget. Történetesen épp abban az órában volt ébren, és próbálta tartani a kapcsolatot az Amerikában élő éjszakai barátokkal, nem várt azonnali választ. Azt is állították róla, hogy felmondásra késztette az asszisztensünket, valójában a Palota HR-se kérte fel az asszisztenst, hogy mondjon fel, miután megmutattuk nekik a bizonyítékot, hogy kiárusította a meghez kapcsolódó pozícióját, hogy ingyen dolgokhoz jusson. De mivel nem beszélhettünk nyilvánosan az asszisztens távozásának okairól, a plegykák töltötték ki az űrt. Sok szempontból ez volt a bajok igazi kezdete. Röviddel azután az összes újság felkapta a faxnis hercegnő narratíváját. Ezután következett egy mese az egyik bulvárlabban a tiaráról. A cikk szerint Meg magának követelt egy bizonyos diadémot, ami mamjé volt, és amikor a királynő ezt visszautasította, dürohamot kaptam. Amit meg akar, azt meg kell kapnia. Néhány nappal később jött a kegyelem döfés. Egy királyi tudósító, science fiction fantáziája, a két és megközötti növekvő Früderről, hétköznapi nyelven elhidegüléstől. Azt állítva, hogy két forrás szerint, meg a koszorús lányok ruhái miatt megríkadta kétet. Ettől a bizonyos királyi tudósítótól mindig is rosszul voltam. Mindig, mindig félreértelmezte a dolgokat. De ez több volt, mint tévedés. Hitetlen kedve olvastam a történetet. Nem úgy meg. Ő még mindig nem olvasott semmit. Hallani azonban hallott róla, mivel a következő 24 órában ez volt a beszédtéma, nagy-Britannia szerte, és amíg élek, nem fogom elfelejteni a hangját, amikor a szemembe nézve azt kérdezte. Haz, megrékadtam én őt.